Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabi'i Amma ba'du yang dihormati Tuan Pengurusi merangkap imam masjid Para imam, para bilal Keseluruhan sah kepimpinan jawatan kuasa masjid Kalian yang bersusah payah, keselamatan para muslimin, muslimah, hadirin hadirin kita panjakan syukur banyak banyak khan Allah dapat kita menyambung kembali kulit bulanan kita berkenan. Mudah-mudahan Allah berkah dan rahmatkan akan pertemuan kita pada malam ini. Insya pada malam ini kita sambung muka suap berapa? Tiga puluh tiga. Mari Kata pengarang rahimahullahu ta'ala Dan taklah ingat segala pengajaran guru kita yang sempurna pada makrifat kita pada Allah ta'ala Janganlah berubah Iktiqab kita dan makrifat kita akan Allah Ta'ala Tetekala hampir sakaratil maut Daripada iktiqab kita itu Dan makrifat kita Tetekala hampir mati Iaitu la ilaha illallah Kerana beberapa hadis yang menyatakan Akan kelebihan sabda Nabi SAW Yang antara Lakinu mautakum la ilaha illallah Artinya, ajari oleh kamu akan mereka yang hampir mati. Daripada kamu, akan kalimah La ilaha illallah. Dan lagi sabdanya, Afdalu ma gultu, Ana wa nabiyu na min qabli, La ilaha illallah. Artinya, yang terlebih baik, bagi barang yang aku kata, dan segala nabi yang dulu-dulu daripada aku, iaitu La ilaha illallah dan sabdanya lagi mangqala ilaha illallah bi akhiri kalamihi minad dunya jannah artinya barang siapa mengucap ilaha illallah pada kesudahan katanya di dalam dunia nescaya masuk syurga ia artinya dengan yang dihisab baik kita sambung lagi kita perkenal tentang akidah yang perlu kita jaga Jok daripada kita Muda Sapa kita mati Jok daripada kita balik Sapa hari kita bertemu dengan Tuhan kita Dia kata Jangan kita lupa Pengajaran guru-guru kita Tentang makrifat dan akidah Dia Dengar orang mengajar Rata riti Untuk kita berakidah Dengan akidah yang sahih akidah ni benda akidah ni maknanya ikatan-ikatan kepercayaan yang kita simpulkan di dalam hati kita tidak dibuka-buka lagi dia panggil akidah ketika dengar Tok Guru mengajar bahawa Tuhan itu satu contoh ni, maka dia peganglah Tuhan itu asa, itu satu akidah, dia pun pegang siapa kebila-bila, maka akidah tentang keesaan Allah dia selamat dia pegang pula akidah Bahawasanya Allah lah yang memberi rezeki, bukan kerajaan yang bagi beri. Maka dia berakidah dengan akidah yang selamat Siapa dia bertemu dengan Tuhan. Sebab, kalau kita rosak akidah, maka rosak semayang kita. Akidah nombor satu. Dapat tu da'ya semayang, akidah sehat. Semayang ini adalah syariah. Siapa yang berakidah dengan akidah yang betul, tetapi dia tidak semayang. Dia tidak mengerjakan kewajipan agama yang zahir maka dia juga orang yang mukmin tetapi asi mukmin yang derhaka kepada Allah. Neh. Ha, jadi kita nak beriman dan Islam. Beriman akidah kita betul, Islam tunduk menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang Islam tu iman dia dak tu. Maka dak jadi orang beriman. Islam, apa kata dia Islam? Nama dia Mamat. Nama Dalam. Dah apa lagi? Nama saja jadi Islam. Daktu dia Semayang. Daktu dia pergi ke Mekah. Daktu dia Melayah. Dia puasa. Dia bayar zakat terang. Islam lah tu. Daguana akidah rosak. Boleh jadi akidah rosak. Ah, ha. ha. ah walaupun dia semayang tetapi dia percaya bahawasanya kerajaan dah yang beri kepadanya rezeki kalau tidak susah dia susah anak cucu dia maka dia sudah rosak binasa akidah dulu kini selamanya akan duduk di dalam api neraka Allah dan kalian akhidah kita sudah kita simpulkan kulmuzung ini katakanlah dengan mulut, dengan timur, tanah, rumah-rumah. Baru jenis semuanya dari wakil Allah. Yang menghidupkan, Allah. Yang mematikan, Allah. Yang beri nyawa, Allah. Yang menjadikan ngandung, Allah Ta'ala. Yang menurunkan hujan, Allah. Yang beri makan setiap ekor semu di dalam hutang yang sangat tebal, Allah berlaku. Neh? Yang memberi penyakit, Allah Yang beri sembuh, Allah Semayang tak tinggal Di Kemekah tiak tiak tahu. Tetapi dia kata Doktor lah Yang telah menyembuhkan penyakit Maka rosak akidah Doktor bukan Tuhan Tahan tak? Siapa salah dalam bak ni? Doktor salah Doktor tak salah Orang Islam yang salah Siapa suruh mundak belajar bak akidah? Mungkin berobat dengan doktor, patut baik. Siapa yang memberi baik? Memberi baik daripada sakit kepada sehat. dipanggil panggil isyfaq. Nampak? Ataupun syifa'un. Syifa'a, syifa'a. Ini syifa'a ketuhanan. Seorang dia ada. Namanya Allah. Nabi dia pergi ke orang sakit. Dia pun berdoa. Allahumma anta syafi, La syifa'a illa syifa'uka. Wahai Tuhan yang boleh menyembuhkan segala sakit. Tiada siapa yang boleh menyembuh. Melainkan kamu seorang juga. Dada kita pergi kata. Doktor boleh sembuhkan sakit. Rana akidah dia. Dan kalau pergi di Mekah, jadi Haji mabrur tak? Haji mabrur dia panggil. Pasal akidah sudah punuh jahannat. Faham lagi? Eh. Nampak tu? Akidah mahal. Nekau ustaz mengajar kitab akidah qidah kitab imam, mari tu guru tu lah mengajar. Baik ni, cikok dah Duk mengadak tali besing daripada muda sampai kemampu, Duduk ngada ke Natal tu. Nah, akhirnya kita jahir akidah. Al-Qidah. Nah, nah selesai dulu bagi yang perdu'an. Sekarang tengok, ha, tali besing ni tak tutup lalu. Tahu tak? Tengah malam ada, pergi. Nah, haa... dapat jadi jahir, tak pandang. Nah, mana boleh doktor merawat dia bukan menyembuh. Faham? Dia hanya merawat, maka Allah yang beri sembuh. Jika Allah izin dengan sebab doktor merawat, maka sembuh penyakit orang. Itu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ni bukan ambil baju batu tulis tar belakang. Persatuan ahli sunnah Pasti minah, kan? Ahli sunnah ni orangnya beriktikad kita berusaha Kita berikhtiar Allah berikan peralatan Akar fikiran Dan Allah suruh kita berikhtiar Tetapi ingat Taklah kamu serah Segala-galanya Hanyalah dengan izin Allah Masya Apa yang Allah nak baru berlaku Jika Allah tak nak Tidak akan berlaku Dulu, kini dan selama ini, ...baru ahli sunnah wal jamaah... ...walaupun dia pakai baju tulisnya atas belakang. Faham? Ha. Dah kalau tak ngaji lagi dah reti ya? Bengong ya? Ha? Mampu bengong tak tahu ke benda. Nak? Dah reti benda? Reti cari makan kedai roh ya Pagi petang, pagi petang, pagi petang. Nak? Ha. Berbuk-bari 500 ya? Maka disimpulkan akidah kita dalam perkataan La ilaha illallah Dalam la ilaha tu La tiada ilaha tohang Illa kecuali Allah Nama labzul jalalah Tiada tohang melainkan Allah Allah tu tohang tak? Tiada tohang melainkan tohang Allah Apa benda tiada Tuhan? Tiada Tuhan yang boleh memberi rezeki. Atau tiada siapa yang boleh beri rezeki. Tiada siapa boleh beri semu. Takda siapa boleh beri senang. Takda siapa boleh jamin masa depan anak kita. Takda siapa yang boleh memberi keselamatan kepada negara kita. Tiada siapa yang boleh mengkayakan kita. Tiada siapa yang boleh jaga anak bini kita bila kita mati Tiada siapa yang boleh sembuhkan sakit kita Semuanya tiada, tiada, tiada, tiada Melainkan Allah saja yang boleh Itu akidah Sipang situ Batu dia buka balik jadi ngaji Kita berimam dengan Allah Allah yang bersifat kalau orang ngaji, tawhid salah Dia kata Kul ahad. Katakan Allah yang sangat asa kalau mengaji tawriq kholaf, sifat yang pertama, 20 sifat yang wajib belajar, iaitu wujud. Artinya kita beriman. Allah itu ada. Kalau tiada Allah, macam mana ada alam yang begini indah? Sudah kita musyahadah tengok alam yang sudah ada ni? Maka tetap wajib. Memang ada pencipta. Kita tak tahu nama pencipta. Maka turun para nabi, para rasul. Mari kabar ke kita penciptanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah kita yang pertama iaitu wujudnya Tuhan. Nah, kalau wujud saja tak ya, jadi gama mana tak kata wujud. Habis 20 sifat dah ngaji. Kitab besar-besar tak usah kata kitab kecil, Jawahirut Tauhid, Nu Mukaddimah Kubra. Faham? Syarah Jawahirh ni, hasiah Jawahirh ni, dua kolej tebal-tebal Quran bahang ni 420 kotang apa? dah be tepi. Nah, ha. tapi masih lagi memberi sokongan kepada golongan yang tidak mahu melihat al-Quran dan hadis menjadi perlembagaan di dalam negara. Teruk? Oh. Ha dah. Ni akidah ni bukan politik. Ha dah. Oh, sanggah tanjizi hadis suluhi qadim. Ha dah. Tanji recording. Boleh muluk-muluk. Boleh sarah. Boleh hurrah. Tak? Tapi... Takut kepada manusia. Tuh. Kok mana mu ngaji? Faham? Mu kata ngaji salapi. Mu kata ngaji sifat 20. Lepas tu takut ke manusia. Nak? Ngaji kepala hontak. Apa? Lahak. <laughs> ah. Ha? Natang tidak takut kepada manusia. Natang hanya takut kepada Allah. Dan ini, kalau kita jumpa riman dalam hutang. Atau kita sebut nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabi kata, Natang lari. Harap. Kita sebut nama Perdana Menteri. Jumpa riman. Dora sebut nama no ketua PBB. Sebut nama presiden yang mereka masih jumpa negeri Malaysia. Nah. Ha. Ah. Lima depan Pak piku tekak ada besor lagi. Kita pun sebut Barack Obama. Atau brand negeri Malaysia. Lima katit takutlah sangat. Dora ini kita kena yakin datang takut kepada Allah kenapa kita ngaji ha, sifat 20 tak takut kepada Allah ha, situ kan eh. ngaji dulu Mesir Jordan Syria Aleppo Maghribi Algeria Mekah Ummul Qura Dan ni lagi <laughs> Andi'ah Bawa balik kitab 6 nah kotak 1 <laughs> kotak ni Gembah ada tuan Mabuh 300 kulit 1 kotak 8 kotak 10 kotak Bawa balik Beli kat Marok, Pameran kitab dunia Di kahirah eh, Hebat ngaji Alhamdulillah. Tapi balik takut kepada manusia. Betul tak? Ada. Nya jirak Nah, orang kau <tuh>. banyak kitab kau takut ke Allah. Kau tak takut manusia baru. Tuh. Tu. Nah. Orang dulu tua-tua dulu. Dua kitab yang ngaji. kita Perakona Musadi. Nah, ha, tanya orang tua-tua dulu. Mama, dongong, piano. Nah. Kitab Musadi, Perakona. Musadi, Perakona. Nipisnya. Nah. Ah. Ha. Bersama dengan mujahidin nak Haji Abdul Rahman Limbong nak untuk menolak perlembagaan British daripada bertakhta di dalam bumi Terengganu. Nak British tawakan duit binilah, Ay, dah ambil. tak nah, nak cincai okay, ngadi Kita nak trela kita bawa balik tu. Buat robot dulu, kita ada apa hari? kita balik dengan kontena lah? Takkan bola kapal terkapal, lah? Nak? Kena dua puluh ni, nak buat sekilo, dua puluh pound seh, sekilo je. buat balik dengan kontena lah. Faham? Haa... Sehatu ya. kotak, buat balik. Ayah tanya Dia ngaji macam mana balik hitak, Kita ada, ya, balik dengan kapal, nak buat banyak punya kitab. Wak gabaq kitab dah pagi sebulan kapal baru balik wak gabaq dulu. Hah? Ha? Makniah telah buat macam <laughs> cinta wah. Jangan wah nah. kau. 16 kotak tak mana wah. Ha? Wah gabaq. Susung gini. Oh, hadini, abi ni, abi ni, ni. pakoh gitu gini gitu gini. Takut juga dengan manusia. Alah berak menanang. Nanang menang. Alah berat menanang. Ha lah. Betul lah. Ha dah. I wonder eh. Dah tu banyak kitab dah. Tak ada kitab, nerak teruuh bagi piti. <tulah> ha. hmm. Piti dah salah orang kita tu. Ha. Ha tu hak kita. Neh. Ha cuma janganlah kita kata baik. Enggak. Ha jangan kata baik tu hak kita. Neh. Ha kita satu malam tidur dengan bini, kita dengan anak kita tidur luar, kita tidur dalam bilik, kita tak katil, bini kita bawa katil. Dah. Hmm. Tengah-tengah jenera malek, pukul tiga pagi, dos-dos tahan. Orang masuk dalam rumah ambil nge-bit biti kita, bit biti bini kita, gelang loket bini kita, ambil licinnya kau. Telefon anak kita habis. nak Esok baru sedar kat seratus lima puluh ribu. di Maruh yang kaku, aku dang malah aku cicak hatu ke. Agak mudah dok-dang kaku. Faham? Ha? Nah. bahang dia orang curi. Lima tahun, hampir-hampir lima hampir tahun. Mari orang curi itu semula. Dalam kapur. Faham Ya? Yeah. Buat bucapan tuan-tuan dan puan-puan. Sayalah yang mencuri sebenarnya duit dan harta tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hari ini saya nak pulang balik lima ratu ringgit seorang. Eh, ini bukan Malaysia ni, cerita ni. Cerita ni berlaku di Afrika Tengah. Sayalah orangnya. Maka berebut lah tuan-tuan rumah yang kehilangan 40 ribu, 120 ribu, 70 ribu, 18 ribu. Dapat balik 500 seorang saja Lalu memuji baiknya puapak ni. Tuh, tak kini? Tuh, tak Maka <clears throat> Dalam hadis yang pertama tentang kelebihan La ilaha illallah Lakinu mautakum La ilaha illallah Lakinu ajarlah olehkan musliat sekalian Mautakum akan mayak-mayak kamu La ilaha illallah Makulul Qawli kita Kataan kalimah syahadah Dalam bahasa Arab Atau bahasa apa dua pom Setiap kalimah Dia ada dua makna Atau lebih Nampak? Kalimah-kalimah tu Bahasa Arab, Bahasa Melayu perkataan kalau jadi ayat, kita susung, Zaid sedang berlari. Itu dia panggil ayat. Tapi kalau Zaid saja, dia panggil perkataan, kalimah. Faham? Ha. <tuh> Maka setiap kalimah, ingatlah, dia akan ada dua makna atau lebih. Macam orang Ngaji Nahu itu. Yang populer sekali, kataan dia Dorbon.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 Orang yang telah mati, orang yang dekat nak mati. Orang yang telah mati, dia panggil makna hakiki, Orang yang dekat nak mati, dia panggil makna majazi. Faham? neh? Ha, jadi, benda hmm. makna sini. Kamu ajalah orang yang telah mati, ataupun dekat nak mati. Jumhur ulama' mengatakan mautakum dalam hadis ini, makna majaz. Artinya yang muhtadar yang dekat nak mati. Kerana ada korenah, ada dalih. Nabi mentalkingkan orang yang dekat nak mati. Dalam hadis-hadis sahih. Jadi membawa maksud. Lakinu mautakum. Taklah kamu ajar orang-orang yang nazar dekat nak mati. Ajar mana? Ma la ilaha illallah. Tahan? Hukumnya sunnah. Malangkan kalau dia suruh hajo wajib. Nee, ha. kita jauh dah ajol la ilaheng Allah muka pung diajak, jauh ngucak. Nabi dah suruh jauh ngucak. Kalau suruh jauh ngucak, hadis yang berbunyi la kini mau takom syahada. Apa lagi? Ah, ha -ha. ha -ha. tu baga jauh ngucak. Tapi ini terugi kepada maksud. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Gik kat telinga orang yang nak mati, terus kata la ilaha illallah. Kata gitu. Biar dia ingat di dalam hatinya. Kita tak ngucak ngucak mengucap pada otak. Tak ngucak Terus kata la ilallah, mengucap dia tak faham. Kalau dia tengok sihat tak lah apalah. Orang nazak ni, tahu tak? Kena langgar di lori. Hobbit peruk, bersepel-sepel kat tayar lori. Tangan masuk lagi lah Cuma nyawa enggak lagi. Gucak! Gucak! Haa, beriak. Pasal apa jadi gitu? Pasal dok, mengaji. Dok, dengar. Amalan ini, Alhamdulillah. Kita terpilih jadi orang yang dengar. Tak? Dengar ni utang. Bodoh jadi, cerdik. Haa, hak gelap jadi, cerdik. Hak Tuhan marah jadi, Tuhan sayang. Nah, ha. dah dolah free tak kena tiket. Utungnya kita. Tubik kaki bang pang balik pula, muaklah muluk. Nah, tapi tak boleh mari gap. Bodoh ke cerdik? Ba? Bodik. Bodik. Apa bodoh mana ada bodik? Ha. <laughs> Jadi ingatlah nah, hak pal-pal kan, ni dah kita bodoh ni cerdik dah ni. Bila ada orang nak mati, pergi kat dengar dia, la ilaha illallah. La ilaha illallah Jangan laju Jangan rapat-rapat sangat Bila dia sebut dah Maka senyap ha. Suruh orang lain senyap berleka Supaya tidak terganggu hatinya Nak ingat Allah saja Nak? Ha. Ada budak-budak bising waktu lebih lewat Ada orang sembang Suruh diam Tak gini dia henti Tak henti kau? Ni Orang, orang nak mati, nak kerti bahasa lagi. Tengok tak? Oh. Ha. <laughs> Buat game ni, semua orang kerti tau. Takut dia tanya, kenapa tu? <laughs> Bau, bercuti. Ha. Ada berlaku, bising panggung kali, ni anak cucu, ayuh, ngak-ngak nak mati tu. Ha. Anak cucu berlari tau rumah, tukar tangan, tukar tangan, tukar tang. Bising panggung kali. Tuan rumah, nak kerti bahasa tu. Oh, akan senang nak kerti bahasa. Kena dengar orang-orang. Lah. Kena banyak dengar. Baru jadi kerti bahasa. Nak buat orang ramah. Orang-orang cina. Apek boleh buat orang-orang. Nak kerti bahasa. Ayo. Tengok kat tahlil. Ya. Tengok kat majlis. Mayan-anjak majlis ada makan-makan. Rumah -makan, jamuang. Lah. Mana tu? Eh. Tuan-umuh bodoh. Ha. Buat majlis arwah. Panggil Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok ke. Suruh jadi Tok Syek. Baca doa gitu gini. Tanya kak maka kitarah. Buya dia dulu nombor satu Itu ha, rariti tu Dia pesan ke tukang ngakak Tok Imam dulu ha? Dia syekh Dia kepala macam ha, ni Pesan tu dengan tukang ngakak Lalu Tok Imam nengok tengok Apa saran laut dia Laut lalui ke kepala Tok Imam Belakang belakang belakang belakang belakang belakang, belakang. Tok Imam nengok Dia orang datang tukang kurang atas belakang Tuan rumah Badar, tak kerti bahasa. Tengok orang-orang majlis, nak buatnya majlis. Tak kerti, bahasa panggil. Faham tak? Ataupun anak beranok, bahasa tak kerti. Nombor satu, kena ingat, siapa dia ketua majlis dalam rumah kita sekarang, tu. Pak baju biru tu. Ha. Baju Melayu biru, gelap tu. Sokok tinggi tu. Ha, tu dia kepala. Pagi dia dulu. Faham tak? Ha, ni jawab. Lalah atau pinggang saja kosong, kata Imam. Nah. Di pada majlis. Orang lain. Tambah, tambah, tambah tak? Tambah, tambah. Tambah dah. Dia tak boleh benda ni. Sampai pinggang aja, Dia majlis nak pinggang. Haa, tu contoh, contoh. Orang tak letih nak buat majlis. Nak buat sangat. Nak. Ha. Satu lagi tuan rumah. Bodoh. Kalau buat salah hajak. Bubuh mak makan mak mak kanan depan. Siap dah. Haa. Ha. Nabi kata. Tiada solat di hadapan makanan. Artinya, tiada sempurna solat di depan makanan. Tapi dah kita tak dengar. Kita siap tali besing. <guluh> Mana-mana ketik. Nah, hajir ha. dengar orang-orang. Baru ketik. Ha. Bebus sudah depan ni si minyak. Ayang ni. Dengan lauk, dengar cok. Ha. Ha. Terima nak maya ajak. Lauk pun depan. Allahu akbar. Allah... Begitu. Oh. <laughs> Jangan main bahaya. Ati pun rosak tengok makanan. Tak balik ke? Nasi minyak Obi Hamdi. Nasi minyak Obi Hamdi. Tak. <laughs> nah. Ha. Jalan ke rumah tu reti. Jangan awak sibuk gi makanan, ni akan nak buat ibadat. Ni nabi kata, ha? solat jangan di depan makanan. Tak ada ertinya makan eh. Nah. Ha. Maka jangan kata kuat-kuat. Nak ajar talking. Talking ni ingatlah kalau talking dua. Pertama talking sebelum mati. Yang kedua talking selepas mati selepas tanam. Talking sebelum mati seditipok ulama pak mazhab. Talking selepas tanah khilaf ulama pak mazhab. Mazhab hambali dan Syafi'i, sunat baca talking. Hanapi dengan hambali tidak sunat. Ah, ha, tak payoh baloh. Ya? Ha, nah, itu selepas tanah. Pak talking masih nak mati sepakat ulama. Kerana ya? Hadis-hadisnya sahih talke lepas tanam hadisnya dhaif tu saja kilah cerita nah ha. jangan kata mengucap nah ha. kata terus la ilaha illallah kau bodoh laginya gi oges mayat eh ni orang nak mati timo eh timo eh budak kenal dah aku kita tengok molek ni ngok lu ni tengok ni budak kenal dah aku orang tu nak mati dia nak suruh kenal tu tekan tepak berkenalan maklum eh kalau maklum nak berkenalan masuk facebook haa <laughs> ha, tiba-tiba bodoh tu yang kita tanya kenal dah, aku kenal kawan tu belalok dah maka sakaratul maut tak satu kalimah je paling penting untuk dibawa ke alam barrah la ilaha illallah tiba-tiba dia -tiba, kata la ilaha illallah muhammadur rasulullah dah buat ni ke ulama hati tak perlu secara dah molek walaupun tidak kita suruh kata Muhammad Rasulullah tapi diri kata sendiri muhadalah illallah Muhammad Rasulullah tak usah kacau dah ha? alhamdulillah ha. senyap dan jangan kata lagi dalilillah La malaikat dia kata benda lain pula perkara dunia baru kita kata balik ajar balik talqin semula tadi kata dah la bila illa dia punya dah dah celak mata bini rumah saya ber ambil tak aje bini rumah saya juga dia tanya <laughs> pasal tak? dah ha, kalau dia kata begitu kita ajar semula la illa allah kata sekali lagi dah ya? ha ada lopang ada. Dia dah mengom kene. Ya. Ada lopang dia yeah, mak kata dawannya lopang tak mau kene. Yeah. Tak. Mau kena. Nah. Ha. Yang sebenarnya tak jadi gilerang. Eh. Yeah. Ha. Hm. Kalau malangnya lopang kena bulan depan lelaki pula tak kena. Lah yeah. ada musim gitulah. Kan? Hmm. Jadi inilah perkataan yang terbaik yang perlu didengar oleh orang yang nak mati sunat kita diajar pahalanya tersangat Neh, tak kira kita kenal atau tidak orang kena langgar nampak nazar sebut la ilaha ila ini tak seorang tanya duduk dua ni duduk dua ni duduk dua ni awak kena awak tak berik ni kawan tu berik pelotok apa Kau orang nak ni lelah tanya berapa nak beri. Haa tak. Haa tu kata berat. Kita ni jenis berat Melayu ni. Berat. Tak berat ke buat sejik nak ke. Hm. Haa tu kelebihan. Baik tu lah kalau orang tahlil. Orang buat kuduri arwah. Dia hadiahkan bacaan. La ilaha illallah. Kepada arwah si mati. ne? Padahal bukan wajib pun. Ini amalan ulama-ulama Yaman. Mereka menyebut kalimah zikir yang paling afdhal, la ilaha illallah lalu menghadiahkan kepada si mati. Tak ada masalah. Neh. Ha. Kita tak mau buat la ilaha illallah pun kita buat benda lain pun boleh juga. Neh. Ha. boleh juga. Nampak tak? Sebab tak wajib ratib pun tak wajib. Tahlil tu bukan benda wajib. Cuma istiqo kita berbuat kebajikan untuk si mati. Ingat kebajikan untuk orang mati luas. Yang ittifaq ulama doa, sedekah dan istighfar. Hak ni ittifaq tak ada khilaf. Faham? Ha. Hak lain tu ada perselisihan di kalangan ulama seperti majlis tahlil. Faham? Ha, kalau kita tak mau tahlil, kita panggil orang sebelum kita makan, kita niat baca al-fatihah hadiah semati sekali tak apa ha, ke atau kita baca kulhu allah tiga kali boleh ke ne ha cuma ulama Yamam dia buat tahlil tu dia baca al-fatihah dia baca kulhu baca tiga kul baca ayat kursi baca depan surah al-baqarah nah kemudian dia tahlil bukan wajib bukan hadis tak nas ne ha jadi kalau kita nak ikut tak ada wasalah dengan syarat kita jangan kata benda ini wajib dan jangan kata benda ini disyarakkan kena buat gitu apa sahaja amalan kalau kita hadiahkan kepada si mati ikhlasah dalam keadaan ikhlas maka hukumnya sampai kepada si mati bi izninlah dengan izin Allah kalau Allah tak izin orang hidup pun kita tak boleh tu lo faham ha tak tahu kata matikah Dan sabda Nabi afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli ilaha illallah hadithi terkenal afdalu ma qultu perkataan yang paling lebih yang aku sebut dan nabi-nabi sebelum aku ialah ilaha illallah inilah pandangan ulama-ulama mustahil iaitu zikir yang paling afdhal la ilaha illallah zikir ni lebih lelaki yang paling tinggi martabat La ilaha illallah. Kerana dalam la ilaha illallah ni lah. Menolak segala syirik. Menolak segala sebutu, Menolak ketuhanan-ketuhanan yang lain. Sehingga dijadikan la ilaha illallah. Satu kalimah yang disyaratkan untuk masuk Islam. Daripada kapi semua gala, semua topekong 80 tahun. Dengan kalimah ini dihapuskan segala dosa. Tapi kalau kau kafir zikir lain subhanallah subhanallah jadi Islam dah. Dah, kalau dizikir dengan uh, Allahu akbar dak jadi silang. Dizikir dengan zikir-zikir lain. Kau ambil zikir apa pun selain kalimah syahadah saja, dia akan jadi Islam Kita hak lah bimbang dah, silakan berzikir dengan apa saja zikir yang baik. Falqurullah, maka hendaklah kamu berzikir akan Allah. tak payah pala. Ha, Torekat ni ada susunan zikir dia. Torekat ni lain pula. Sebab apa beribadah. Faham tak? Tujuannya untuk kita bersikir, membersih hati, dekatkan diri kepada Allah. Yang pergi tanding pula mana hebat tu bodoh ke cedih? Faham tak? Macam orang ngaji kau. Hak ni pondok ni, hak ni pondok ni. Lepas dia pada pula dua tu. Dia kata pondok ni dah kak cetang. Pondok ni pula pula. Hei pondok pun dah kak cetang. Bodoh ke cedih? Padahal nak mengaji, nak suruh jadi cerdik. Faham? pastu tu pergi kondeng untuk guru orang pula. Haa, tu guru murah tak, tu guru ku power. ha, dia main itu lah. Inilah nyakit-nyakit orang mengaji, nyakit orang bertaraqat, nyakit orang berjikir, kerana bukan nak dekatkan diri kepada Allah. Masih banyak hijab dan aria-aria yang mengotorkan jiwa dia. Haa, haa.